би на підпитку в навпрошки крізь акації, на головну алею парку. Припікало сонце, в голові мріло жодної виразної думки. Сьогоднішній ранок все-таки заважкий для нього. Характером він того дум. Мусить обміркувати, зважити кожну дрібничку, а тут одразу стільки навалилось. Апокаліпсична зяцькова драбина височила в очах, і тисячі дядьків у фетрових ширококрисих капелюхах та червоних синтетичних кроватках дерились угору. Це все треба переварити. А може, дядько жартував? А що як він справді жартував? Збожеволіти можна, а ще спека зранку. Андрію Сидоровичу нарешті пригадалося, чого він пішов з редакції. Жадібно вхопився за конкретну рятівну думку переписати в райвиконкомі зведення прохід польових робіт. Коли Іван Кирилович ніс у складальний цех макети двох середніх шпальт, друкарська машина мовчала. Хоч ще півгодини тому він наказав друкареві відбити 300 примірників номера. «Ви одержали наказ про додатковий тираж?» – від порога запитав моториста друкарні вайловатого парубійка в чоботях і широчезних штанях. – Одержав сказав Порубійко, і переглянувся із складачами. Складачі, а може це здалося, Іванові, приступ не в растіні, і загадково посміхнувся. Піду заводити мотора. Але не рухався з місця. Я оголошую вам Догану, суворо мовив загадний. Так і знав, що Догану сьогодні схоплю. Троячка наснилася. Моторист? Потарганив свої чоботи через складальний цех з таким ентузіазмом, що можна було сподіватися, за півгодини він дійде до моторної. Всі засміялися, окрім Івана Кириловича. Він поклав макети на касу і пішов до виходу. Іванові часто здавалося, що інші знають більше за нього чи якось передбачають хід подій. Зараз вони відверто тішилися своєю обізнаністю, передчуття неприємностей, Хлюпнула на Івана з їхніх тріумфуючих облич і зіпсувала настрій, що було, вирівнювався після суточки з хаблаком. У дверях з'явився гужва. «Но, «Ну, товариш загадний, вас, товариш, редактор, до телефону терміново». Йому вчовся за спиною сміх. Озирнувся. Складачі уважно вивчали макети. Звідки вони про все довідуються? «Ненавистне Терехівське болото», – тоскно подумав Іван Кирилович і ступив до телефону. «Я, Гулявіта!» Нестимете перед райкомом персональну відповідальність, товаришу загадний. Я так і доповів першому. Я не маю бажання звалювати на свої плечі ваші обурливі помилки. Я попереджав, рано чи пізно таке безвідповідальне ставлення мусило призвести до прикрої помилки. Щось не пам'ятаю ваших попереджень» проказав зимно і стомлено, дивлячись у зелене вікно. «Не пам'ятаєте?» «Тепер ви можете не пам'ятати, але свідок весь колектив. Я не маю зараз часу з вами дискутувати, перерва закінчується. Поки що я редактор, і ви будете виконувати мої вказівки. Перший наказав виїхати в село, усім відповідальним працівникам редакції, і прилюдно вибачитись перед матір'ю. «Пробачте!» Загатний притиснув Руку ранками до телефонного апарата біль допомагав стримуватись, я нічого не знаю. Як не знаєте? Уся Терехівка давно знає. Ланкова, що рапортує у вашій передовій про успіхи і обіцяє зібрати кукурудзу достроково, загинула в автомобільній катастрофі три тижні тому. Агзета -то трапила на очі хворій матері, вже помчала швидка допомога. «Я оголошую вам сувору догану і попереджаю, що цим не обійдеться!» «Я...» Іван Кирилович рюкнув трубкою, пішов до вікна. Телефонний дзвінок різко сердито рванув тишу, трубку узяв гужва. «Борис Павлович просить секретаря, Перекажіть, що я не бажаю з ним розмовляти!» Голосно, аби вчув гуляй вітер, мовив Іван Кирилович. Телефон затукав. Він наказав повісити передову на дошку браку і не виплачувати гонорар. Гужва обережно опустив трубку. «Вішайте», – коротко відповів загадний, тільки не показати, що він засмучений.